Altså velkommen til 5. samling Og øh, det har jo været lidt af en udfordring med denne her samling Fordi emnet i den samling er jo Hvad gør vi med denne nye, disse nye webværktøjer I forhold til den pædagogik som vi driver i skolerne Og måske også lidt i bibliotekerne Jeg skal prøve at snakke om skoler og biblioteker i dag Og øh, jeg tænkte at det kan vi sikkert få nogle øh, højskolefolk til at snakke en hel masse om Men det var meget vanskeligt det var der ikke ret mange, der turde tage fat på. Så derfor må jeg finde jer i, at det nok mig, der kommer til at sige øh, nogle ting om det i dag. Jeg skal først sige lidt om, øh, hvordan dagsprogrammet ser ud. Altså efter denne her velkomst, så øh, vil jeg prøve at sige lidt om emnet, ud fra nogle af de fanger jeg har som lærer gennem tiden, men nogle af de pædagogikker, jeg mener, der er velegnet i forhold til Web 2.0. Og kommer med nogle eksempler. Så holder vi en lille pause, og det bliver sikkert omkring kl. 10 Allerede. Vi har altid et lille problem med back-up kl. 10 fra USA, men det kan være, at de ikke kommer med det. De har lovet mig, det kommer med det i dag, så vi ser, hvad der sker. Hvis der kommer en back-up, så står det i chatrummet med rødt. Så skal I bare blive hængende derude. I skal ikke gå ud af chatrummet, bare blive stående, selvom der står, I skal gå ud. Bare være lidt civil-ulydige. Bare blive hængende. Så efter denne pause, omkring kl. 10.30, så kommer live Harbo ind. Han er en erfaren lærer på Bryne videregående skole. Han sidder godt nok i dag i Spanien og skal øh, have sit indlæg dernede fra. Men det spiller jo ikke så stor rolle, forhåbentlig da. Og så lidt øh, før lunch, så kommer der en svensk kvyr ind, der hedder Bente de Bovegaard. Han er meget god på undervisning i web 2.0 i forhold til det arbejde, han laver blandt andet over for Afrika og Fjern Studio. Så han skal fortælle os om, hvordan han arbejder med disse materialer. Så har vi en lunch omkring 12 til 13.00. I eftermiddag, der gør vi det, at øh, der var en af jer, som vældig gerne ville vide noget mere om digital billedebehandling. Og det fandt jeg ud af, at det har vi sådan set ikke fået dækket i øh, kurset på nogen måde, så nu puttede jeg det her. Han er specialist, ham her, Ben Båger, øh, går også i digital billedebehandling, og vi Indføres i nogen smarte, små værktøjer, som vi kan bruge til at lave bedre billeder på net, på øh, internetsider, eller på bloggerne, eller på vikierne, hvor vi nu skal putte vores billeder op. Omkring kl. 14.15 så går vi over i en workshop, og den workshop er sådan en opsamlingsworkshop, hvis jeg må kalde den det. Altså jeg regner med, at nogen af jer har behov for at gå lidt tilbage på nogle af de øh, skal kalde det, opgaver, der har været på de tidligere, som I ikke rigtig fik øh, ordnet. Øh, jeg ved, at der var nogen, der gerne vil øh, arbejde lidt mere med MP3-filer og den øh, øvelse der, og det vil vi øh, blandt andet have lejlighed til i dag. Så det er en slags opsamling, derfor er der ikke ret mange spørgsmål i, øh, eller opgaver i workshoppen i dag der ligger på, på nettet. Og så omkring kl. 15.30 til 16, så slutter vi af med en afslutningsdebat om denne her dag, og om vores viki, og hvad vi ellers har løst til at snakke om, inden vi går hjem kl. 16. Så sådan ser det altså ud.